أو سلسلة دراسه قيمه وصول اصول الدعوه السلفيه للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله عليه لو بإذن الله تتشكوى الاصل الرابع من سingi 4 في اصول الدعوه السلفيه قال رحمة الله عليه الاصل الرابع الاهتمام باقيده السلف علما وعملا وتعليما لا يني كيبقى عقيده يا السلف يعني ما الصحابه رضى الله عنهم علما واملا وتعليما كي علمنا كما تند او كي عملنا تعليما لنا وكفنزا كيبقى مهم عقيده يا ولاتانغوليا رضى الصحابه رضى الله عنهم وكئلميكا كجفن ذا هي عقيده وكتندىهه كازي وكذلك kuifunza akida hiyo. Hii maudhu inkuja baada ya kutaja misingi mitatu ya daa salafia Asli ya kwanza ambokuwa ni ilimu na asli ya pili ni amal, na asli ya tatu ad Kana kwamba hii maudhu ya akida salaf yatakiwa ndiyo iwe ni elimu ambokuwa mwanzo mtu ajishughulisha nayo. Katika elimu iwe ni akida hii kuhusiana na ni elimu na akida ya salaf radhiallahu anhum na ikija katika asli ya pili amal iwe amali ya kwanza ambokuwa mtu anza kutekeleza ni amali ya yafungamana na akida kisha itakapokuja katika ta'lim au da'wa yatakiwa jambo la kwanza kulingania iwe ni akida salaf maana yote hii imedondolewa kutokamana na ufahamu sahihi ya sira mtume sallallahu alayhi na jinsi alivyo tekeleza wajibu wake. Kwani jambo la kwanza alifunza elimu ya ibada na akawa ni mwenye kutekeleza mbele za maswahaba zake wakiona. Kisha akawa ni mwenye kuolingania. Na hivyo hivyo alipokuwa akiwafunza akiwatuma baadhi ya duat Katika maswahaba kama vile alivyo mtuma Muadh Jabalin Jabal anhu kule yaman ila yaman qala lahu innaka ta'ti ta qauman min ahli alkitab Faliakun awwala ma tad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah al Allah. Tika, wa anna muhammadar rasulullah Alimchagua mchagua mmoja katika Wenye elimu miongoni mwa sahaba kisha akawa ni mwenye kumfunza na akamtuma na alipomtumwa ikawa jambo la kwanza ambalo kwa atanifunza ni aqida فلتدؤموا الى فاول ما تدؤمون اليه شهاده ان لا اله الا الله تمكو عقيده ومفسر ونحوني كون الايمان الجازم الذي لا يتطرق عليه شك ان ايماني هلوكيته انبقوا حين شك داخلك ni imani ambu kuwa mtu amefunga moyo wake juu yake pasina kushuku chochote kuwa jambo hilo ndivyo na ni ukweli na yaweza kuwa ameitikidi jambo la haki au jambo la batil lakini kinachokusudiwa hapa ni akida iliyokuwa sahihi al-aqida imma iwe ni akida sahiha au akida fasid na inakitajwa akidatu salaf kinachokusudiwa ni akida as -sahih na akida inazo arkan nazo ni arkanul iman asitta nguzo zake ziko sita kama ilivyokuja katika ahadith mtume salalahu alipoulizwa akhbirni anil iman jibril alipomwuliza mtume akamwambia al iman, al al -iman antashahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi akamtajia nguzo sita ambazo ndizo iman. na hiyo ndiyo akida ya salaf riḍwānullāhi alayhim ajma'īn kwa hivyo ahlus sunna katika dawa yao jambo la kwanza ambalokuwa washughulikia ni hi akida asalaf salaf mtume sallallahu alayhi wasallama aliwafundza qala shaykh abus salam raḥmatullāhi alayhi wa inna mima yuṣafu lahu na miongoni mwa mambo yenye kupu ni annana asbahna nasma fi hadi al-awlat al-akhirah kalaman yunabidul al aqida tuanza kusikia katika zama hizi za mwisho maneno ya kuitweza na kuidharau akida na yubidha an sahat maneno yenye kuieka akida mbali na kuipa umuhimu fmn اljmاati man yjعlu masaئل اlaqida masaئl juzئiyati la yؤtana bha utapata kuwa jama'ati zinazoshughulika na dawa. zisizokuwa jamaa za ahli الsuna zimejalia au zimefanya masaili akida, aqida kuwa ni katika juzئiyat ambo kuwa haina umuhimu haifai kushughulikiwa bal wa minh bali miongoni mwao Husema maladhi kabiruna atbatna lillahi yadan am lam nuthbit lahu yadan kitatughuru nini endapo tutamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ana mikono au hana mikono haitudhuru chochote hii ni swala la akida kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo mikono kama alivyo jithibitishia utapata katika jamaa wenye maneno kama haya maneno yadharau na kejeli ita nini tukimthibitishia Allah subhana wa ta'ala kuwa na mikono au hana mikono yani bimana hii ni swala ambayo ilikuwa halina umuhimu kabisa minal wa hathihi min almasa'ib wa ta'ammat na hii ni katika msiba mikubwa hali ya jamaa hizi zilizoko katika dao zilizo khalifu dao sahiha na tunachukulia zito la afida kwa uh, kwa msimamu kama huu wa kudharau na kutoipa umuhimu wote kisha sema shekhu wa min al inda al mali maali aqidati at-tauhid min al kubra fi shari. lakini kilichokuwa maalum na maaruf kwa ahli sunna bali watu wote na umuhimu na cheo kubwa ya akida katika sheria baada ya kutaja msimamo wa vikundi dhidi ya akida ataja msimamo na, na che, cheo cha akida katika dawa ya salaf asema inayo umuhimu mkubwa sana katika sharia kisha anza kutaja katika dalili na hoja zenye kuonyesha uzito na cheo kikubwa cha akida asema falqalu biajmahi inama kulika ligaya adima viumbe wote wameumbwa kwa malengo makubwa wala shaka الا وهي عبوديه الله تعالى نايوني kujinyenyekea na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kujinyenyekea kwa Allah na kumwabudu yeye peke yake kama qala Allah azza wa jalla kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala wama أريد jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wama uridu ay yu'minun innallaha hu ar Lengo la kuumbwa majini na wanadamu. Wama illa sija wa ma khalaqtu al illa wal insa Na wala sijawaomba majini na wanadamu illa kwa ajili tu ya kuniabudu. Wa ma uridu minhum min rizqan wa ma uridu an yutimun. Sitaki kutoka kwao riziki wala wani lish. Kwani Allah subhana wa ta'ala inna Allaha huwa ar-razzaqu ku dhul quwwati Ndiye mwingi wa kuruzuku na ndiye mwenye nguvu madhubuti. Tabaraka wa ta'ala. Katika hii aya imebainishwa wazi lengo la kuumbwa majini na wanadamu nayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yake hiyo ndiyo akida ya salafu salih radhiyallahu anhum akida tuwhid nukta ya pili katika kuonyesha umuhimu wa akida na cheo chake wallahu subhanahu lam yursil ar-rusula wa lam yunzil kutuba illa li ajili tahqiq tauhid ودعوة الناس اليه ان كو الله سبحانه وتعالى حكutum mitume wala hakuteremsha vitabu illa kwa ajili ya kulingania ibada tauhid akida ya tauhid qala allah taala asema allah subhanahu wa taala yunzilul malaika tibir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anthiru annahu la ilaha illa ana fattaqun yende mwenye kuuteremsha malaika amri yake ala man yasha'u min ibadi kwa amtakaye katika waja zake yani mitume alayhimu sallatu wa kwa ujumbe kwa ujumbe gani an anthiru la ilaha illa ana fattaqun ili waone kwa hakuna astahikie kuabudiwa kwa haki illa allah subhanahu wa ta'ala fattaqun basi mcheni allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye peke yake katika hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuipa umuhimu akida akaa ni mwenye malaika kwa, watawliwa, kwa watawliwa, katika, wa wa wa katika wajaza miongoni mwa wanadamu kwa ujumbe wa akida ya tauhid. Na nyingine, kana Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun" aambiwa mtume sallallahu wa wasallam na wala hakutumwa kabla yako mtume yote ila kwa ujumbe ila nuhi ilay ila kupewa ujumbe na wahi annahu la ilaha illa ana fa'budun fa kuwa hamna mola wa hak tuabudiwa illa Allah subhanahu wa ta'ala basi muabuduni ya allah subhanahu wa ta'ala kila mtume alikuwa kitumwa kwa akida ya Wakama wakamakala ta'ala na kadhalika Asema allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake wa laqad baathna fi kulli ummati rasulan an a'budu llaha wa jtanibu tawghut hakika bila ya shaka, katika kila umma mjumbe kwa ujumbe yani budu llaha muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wa Na, na tawghut kila mbekuwa abudiwa Asokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni dalili miongoni mwa dalili za kuashiria wa mitume alayhi salatu wassalam walikuja wote kwa kubainisha akida tauhid kwa hivyo ni mabuduu ambokuwa ina ina uzito na imepewa kipao mbele katika dawa ya mitume kadhalika katika dalil za cheo cha tauhid na akida as-salaf wa awwal amrin fi al-Qur'an al-Karim hiyo ndiyo amri ya kwanza katika Qur'an al-Karim qala Allahu ta'ala ya ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اياتهتيكا سوره البقره اي 21 22 دنيائك بل هي aya آيا kwanza niku kutaja mamrisho na amrisho lililokuja hapa la kwanza ni ulinganii kwa wote na mwito ya ayuha nas enyi wanadamu enyi watu nyote wa budu wa budu rabbakum muabuduni Mola wenyu ambekuwa amewaumba ni walidina min qablikum nyinyi na walotangulia wote muabuduni Mola aliyewaumba nyinyi na wale wale watangulia da ili mche Allah ili mpate kumsha kum Allah subhanahu wa ta'ala Hapa ambapo ya kwanza katika ayati na utaratibu wa Quran ni o'budu rabbakum alladhi khalaqakum ay mwabuduni wanadamu muabuduni Mola ambekuwa amewaumba bali Kadhalika makatazo ya kwanza katika Qur'an ni makatazo dhidi ya shirku. Katika aya mbili baada ya aya moja baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutaja fadhila zake juu ya wajibu wake alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a wa anzala minas-samaa'i maa'an fa bihi min at-tamaraati rizqan lakum baada kutaja hizi fadhila zote juu ya wajibu wake akasema fala rizqan lakum فلا تجعلوا andada اندادا وانتم ta'alamun. نوامل simfany Allah Subhana wa ta'ala wenza kuni kuabudiwa pamoja naye waantum Na ilhali mwajua kuwa hawa haustahiki kuabudiwa balini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake alikuwa mara nyingi ash-Sheikh Abdul Musim akikariri hili katika madarasa yake Kuwa amri ya kwanza aliamrish Allah subhanahu wa ta'ala ni kuabudiwa na Katazo la kwanza katika Qur'an ni kutoshirikishwa naye Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote. Kwa hivyo, hii ni dalili ya umuhimu na cheo cha akida ya salaf. Kuwa ndilo jambo la kwanza au amri ya kwanza katika Qur'an na katazo la kwanza katika Qur'an asishirikishwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika katika inikuonyesha umuhimu wa ya tauhid na cha uchaki waawalu ma tastafte bihi rusulu dawata aqwamuhum qawluhum kama hata Allah ta'ala anhum ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ndio ufungu, ufunguzi wa daawa ya mitume wote kwa umma zao kama lilivoleza Allah subhanahu wa ta ta'ala wote walikuwa wakisema ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru imekuja katika maeneo kadha au ayat kadha katika sura al-a'raf any kaumu yangu wa ubudullah mwabuduni allah ma lakum min ilahin ghayru hamna mula mwingine pamoja naye au asiyakuwa allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kuabudiwa kwa hivyo ndicho mauduu ya kwanza na ufunguzi wa dawa ya mituni kadhalika asema wanabi sallallahu alaihi wasallam wa ishirina sana yad'u ila Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alishi miaka 23 akilingania kuabudiwa kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minha ashara sana fi Makkah. Miongoni mwa miaka hiyo miaka 10 alishi Makkah. Miaka 13 wa 10 sinina minha yukarriru tawhid yad'u ilayhi wa shirk wa yuhadhiru Miongoni mwa hayo myeko kome alitumia yad'u u au yukarriru tauhid akifunza tauhid Wadu'u ilayhi na akilingania apokoshwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa yuharibu shirka yuhadhthiru minhu na akipiga vita ushirikina na kutahadharisha kutokana nayo wabaki hayatihi sallallahu alayhi wasallama fi tatbiti aqidati tauhid wa sallama, akide tohid, na maisha shaki ilobakia ikawa aitumia katika tatbīt kuikitisha akida katika nyoyo za umma wake na kuwafunza vizuri wa fi bayān na kubainisha hukmu za kisheria za amalia hīni sirafūbi kuhusiana na uhai wa kimtume sallallahu alayhi aliishi miaka 63 katika hayo miaka 40 kabla ya kuwa mtume kisha miaka 23 ikawa ni maisha ambokuu ndani yake alifunguliwa au wahikuwa kuwa rasul. Na katika hayo miaka tatu miaka kumi alishi maka Na miaka kumi hiyo iliishia katika kueneza au kulingania akida tauhid. Miaka kumi katika miaka 23 za da'wa miaka kumi alizitumia zote katika kueneza akidati tauhid na kuikitisha katika nyuo za watu. Hii ni dalili hiyo muhimu kwa aqida kwani sehemu kubwa ya maisha ya da'wa alitumia katika aqida tauhid asema sheikh allah yarhamuhu kull hadha yote haya ambokuo yametangulia bilalatan yadullu dilalatan wadhiha ala wujubil ihtimami bi umuri al aqida ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa da'wa yote haya hoja ambazo kwa zimetangulia za sharia kwa wazi umuhimu wajibu wa kuipa umuhimu sala la akida kuiki ilimu na kimatendo na kuilingania kisha asema wadhallika lan alaqida idha salimat min ashwaib fasahibuha min ahli janna la mahala hii ni kwa kuwa Lau akida itakuwa imesalimika kutoka mana na kasoro zozote na madoa yoyote ya ushirikina basi mwenye akida hiyo atakuwa ni mwenye kufaulu na takuwa ni in ahli janna ni katika watu wa janna pasi na shaka wala kana murtakiban lilkaba'ir hata kama alikuwa ni mwenye kufanya kaba'ir dhunub zisizokuwa ashirk shirk fa inna ashabal kaba'ir amruhum ila Allah kwani ahli al kaba'ir wao hukumu ni kwaki Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah subhanahu adabhum thumma adkhalahumul janna bitawhidihim endapo Allah subhanahu wa ta'ala ataka atakuwa ni mwenye kuadhibu walakin mwishoni atakuwa ni mwenye kuingiza katika janna yake kwa kuwa walikuwa ni muwahidun hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akida zao zilisalimika na ushirikina wa kabla dalika Wakaramihi wa subhana atawaingiza kwa kusalimika akida yao kutokamana na ushirikina na kabla hilo kwa, kwa ajili ya fadla yake na ukarimu wake kwao kwa ajili ya he, kuwa ni mkarimu juu yao atakuwa ni mwenye kuingiza توبوا وان شاء الله عز وجل عفا عنهم ها اهل الكبائر نذا ابو الله سبحانه وتعالى اكتاك اتكوني من يعسامهي اما اعاذب أو واما اوسمهي اهل الكبائر ايوا من الموحدين منهم ولو يكشف الله سبحانه وتعالى ولا حق حرب اكتاذاو وايم الله النجات والاسمه فهي وايم الله النجات والاسمه توابا وجنل الله سبحانه وتعالى اكيدا الديو سلامه لا ديو النجاح يا كاملين كيش اسمع الشيخ رحمه الله عليه ولا تقاد ترى احد سليما المعتقد الا واعمال البر وسائر الطاعات اخف عليه من حمل الريشه كاتيك اثاري كبوزا عقيده صافي عقيده السلف عقيده التوحيد wa la tara ahadan salim al aqidah mwenye ayyatu munya akidah illu salimika ila wa amalul birr ila utapata kuwa matendo mengine amboku ni mema wasairi sa'ir tua na tu'at zinginezo akhafu alayhi min hamirisha ni mepesi kwake utapata kuwa tu'at na matendo mengine mema ni rahisi kwake waliba kana al biha walamali amali ala wa na, min ajali l'umuri umuri wa 'adami al-amal ikawa kushughulika au kuipa umuhimu aqidatu tawhid aqidatu salaf na kuitendea kazi na kuirekebisha na na kuilazimisha daima katika nyewe za watu min ajali l'umuri umuri wa adami al-amal nikati ka mambo ambayo ni makubwa wa akida na ya kuwa munyiko nayo atasalimika na mwenye kuona nayo basi matendo mengine ya kisheria yatakuwa ni mepesi kwake ni ishara kuwa akida yatakiwa iwe ni yenye kushughulishwa shughulikiwa niliposa mtume sala salam alipoishughulikia miaka kumi ikawa baki sharia sharia zilizobakia ikawa mepesi kwa salafus salihih ibnullahi alayhim kutekeleza baada ya kutaja cheo na sehemu kuu ya akida Akida Aqidatu salafiddinullahi alaihim ajma'in. Asema walitawhid fadhailun katira ataja fadla za Nazo ni nyingi la takhwa ala twalib alilm hazi fitchkani kwa twalib alilm wa ala da' ila allah subhanahu wa ta'ala na kwa mlinganizi wa kweli kwa ki allah subhanahu wa ta'ala hazi fitchkani fadhla za tawhid kisha zitaja famin fadhaili miongoni ma fadla za tawhid ya kwanza asema annahu yamna al fi an-nar li yunzi'a mtu kubaki daima milele da'iman malele mutoni idha kana fil qalbi minhu adna mit habati khardalin Endapo itakuwa chembe ndogo ya tauhid katika moyo wa mja basi huyu hatabakia mutoni milele indapo ataingizwa hili fadhila ya kwanza fadhila ya pili Waminha anahu idha kamula fi alqalbi yamna dukhul nari bilkulia. indapo itakuwa ni kukamilika katika moyo mja, basi atazuilika na kuingia motoni kikamilifu hatao ingia abadan motoni ambaye kuwa akida yake itakuwa salimu illa man atallaha biqalbin salim huyu kuwa ni mwenye kuingizwa motoni kwani mwezi Msubhanahu wa ta'ala atamridhia. Wa minha na miongoni mafadla za ki ya tatu, husulu ilihtidao ilkamil walamnu tamu fi dunya wal-akhira, lima nchakakahu, nikua alo katika maisha yake, kiilmu na ki basi huyu atapata ilihtidao ilkamil, uongofu kamili na walamnu tamu na amani, salama ya kamilifu fi dunya katika dunya na-akhira ambae aqida itakuwa imehakikika katika mwe wake basi huyu atapata kamili na salama kamili fi dunya wal akhirah hatakuwa na uoga wowote yanne wa minha sema an as'ad an nas bi shafa'ati al mustafa sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa allah khalisam min qalbi min qalbi mwenye shafa'a au mwenye kustahiki shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama mi yule ambekuwa alitamka la ilaha allah kwa moyo ambao ni mtakasifu kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia allah subhanahu wa ta'ala huyu atapata shafaa ya kimtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama yule ambekuwa ni muwahid wala si mushrik ambekuwa aliwakimbilia nama maaulia wakaburini au akamshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na wengineo hana fungu katika شفاعك مطمي صلى الله عليه وسلم يتانوا في فضل التوحيد ومنها أن الأمال والأقوال الظاهر الباتنا متوقفه في قبولها وكمالها وفي ترتيب التوابع عليها وفي ترتيب التوابع عليها على التوحيد كل ما قوية كملت هذه الامور نكوا متندى من دمنوياك يا ظاهر ناك باطن يوت اتكوني hayato kuwa ni yenye kukubalika nampaka كلها متوقفه يوتي تكون yenye kusimama fi kabuli hawa kamaliha hatukubaliwa Hatu, maneno ya mja wala matendo mazuri aliyofanya mpaka iwe akida ya tauhid imekamilika wa fi tartibi tawabi aliha ala tauhid na kadhalika hatapata tawabu ya matendo yake na maneno yake mpaka tauhid akida tauhid iwe ni sawa sawa kila makawia kamlata hizi Na kila tauhid inapokamilika kwa mja ndiposa kila ambapokua matendo yake na maneno yake huwa ni kamili kila ambapokua akida ya mtu huwa kamili ndivyo ambapokua matendo yake kadhalika huwa kamili ya sita katika fadhila za tauhid ومنها انه يحرر الابد من رك المخلوقين والتالق بهم wa ورجائهم نينيه كمكمبوءه mtu kutokuwa ni mtumwa wa waje inamkomboa mtu kutokamana na utumwa kwa waja wenzake na kujifungamanisha nao na kuwategemea na kuwaogopa na kuutarajia ana kuwa ni mtu huru kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala wal li na li na kumvua kutenda kwa ajili ya hawa waja. Huu ndio izu hakiki na sharafu alali. Na hii utukufu ya kikweli na sharaf cheo ambacho ni nichaju kuwa mtu atakuwa ni huru si illa wa Allah subhanahu wa ta'ala na wala si wa waja wenzake. asema ila ghairi dhalika min al-fawaid ashara ilayha al-Sheikh ibn Sa'id alayhi fi hashiyatihi ala kitabi Haya ni miongoni mwa faida na nafudla za aqida tauhid ambazo kwa ameziashiria ashia kumdihhamman ibn suini katika kitabu chake sharhu cha hashiya ya kitab at-tauhid miongoni mwa faida nyingi ambazo kwa kusiana na at-tauhid kisha sema falwajibu ala duati ila allah subhanahu wa ta'ala ay yatano bi amri tauhid wajibu kwa duati wote wenye kumningania allah subhanahu wa ta'ala Wawe ni wenye kuipa umuhimu na kujishughulisha na tauhid wa ayah bihi yatakiwa wawe ni wenye kuipa kipaumbele swala la tauhid duatu wote. liwe ndilo ufunguzi yao. kama vile walivyokuwa mitume alayhi salatu wasalamu na iwe ndio moudhu ambokuwa watafanya tarkiz juu yake wataipa umuhimu zaidi ya mengine kwa kuwa ikirekebika hilo basi yalo bakia wataka kurekebisha katika mujtama wao zitakuwa zenye kurekebika wa ila itakapokuwa hii msingi ina kasoro haijakuwa madhubuti basi chochote kitakachoundwa juu yake ni tabia njema au ni utawala au mengineyo mbukwa vikundi hivi vya kimbilia basi haitokuwa madhubuti bali baada ya muda itakuwa ni kuvunjika dola wale asisi na kuharibika miongoni mwa ishara ya kuwa akida tutauhind ni jambo muhimu sana ni mtume sallallahu alayhi wasallam aliposhughulikia jambo hili katika dawa yake ilikuwa ni sababu ya dini na dawa yake mtume sallallahu kubakia mpaka leo hii dawa ikabakia mpaka leo hii na dini yake ikawa ni kuendelea mpaka leo hii kwa kuwa aliasisi juu ya msingi mathubuti. kinyume na dawa zambazo kwa zimina kinyume na dawa ya mtume صلى الله hazijapitiwa na miaka miwili mitatu au kumi illa huwa zenye kuyumba na baadaye kuwa ni jambo ambalo lilikuwa likitajwa Na halina utajio tena wallahu wa kisha ash-shaab rahmatullahi alayhi ataja i'tirab ya maswali ambokuwa ilikuja na juu yake asema wa inna mima yu'limu al-qalb mwa mambo yenye kuumiza roho an tamtu tanabi tatanqul ni wazuke watu wenye kusema lima hadha lihtimamu ihtimamu nini kujishughulisha na jambo la tawhid ala nahtamu bi umuri al wa shu'unihim Je tusijishughulishe. Tusiipe umuhimu mambo ya Uislamu. Yaani kadhia za Uislamu nini kujishughulisha na tauhid. Almuslimuna yuqtaluuna yaminan wa shimala. Uislamu wa uawa wa kuliani na kushotoni. Unadu ila hadmi -kibab wa nahnu nad'u ila hadmil qibab wa izadatil masajid allati buniyat alqubur. Wana hadhalika almasail nasiba bado tuko huku tujishughulisha na kulingania kuvunja kibab koba ambazo kuwa zimeundwa juu ya makaburi na kutoa misikiti katika maeneo ya makaburi na, na masail kama hizo nini hiyo kwa nini tujishughulishie na mambo haya na ilhali wa islam kulia kuliani na kushotoni yani katika sehemu tofauti tofauti za ardhi yatakiwa tushughulike na kadhia ambazo kuwa za wahusu wa islamu. ama haya mpaka lini itakuwa ni wenye kujishughulisha nayo hii ni baadhi ya itiradhati na shubha ambazo kuwa vikundi hivi vilivyokuwa kinyume na da'wa as-salafia vina eneza na kwa maswala kama haya au vishawishi kama hivi wanakuwa ni wenye kubabaiisha wengi wa awamu katika Waislamu wanatia katika nyooza waislamu hamasa Pasina wale kuwa na elimu kuwa kuna kilichokuwa muhimu zaidi na kilichokuwa na umuhimu na vitu vinapangiliwa kwa kadri ya umuhimu wake Anasema Sheikh wa qailu hadha alqaul an au tanasa kaula imam alhunafa ibrahim alayhi salam Mwenye kusema kauli hii amisahau au amejisahaulisha qauli ya imam alhunafa anaini ibrahim alayhi salam amisahau kauli hiyo au ajisahaulisha kwa kujua wajtanibni wabaniya an na'budal hakumbuki kuwa ibrahimi alihisalam ambaye kwa ndio imamul hunafa alimuomba allah subhanahu wa ta'ala dua hii wajnubni ewe allah nipushimimi, mimi wabaniya pamoja na vizazi vyangu au wanangu an tusiwe ni wenye kuabudu masanamu hakumbuki kauli na katika zama hizo kulikwepo na kuadhibiwa na kudhulumiwa ilikwepo walakin alimwan ba allah subhanahu wa ta'ala hili ndilo ambalo kwa mwezimu subhanahu wa ta'ala amepusha nalo mwanzo asema fa idhakana la qalilu imamu la kunafa alladhi ja'alahu allah ummatan wahida indapo au iwapo imamu ibrahim alayhi salam ambaye kwa mwezimu subhanahu wa ta'ala amemfanya kuwa ni na Ibrahim alotekeleza na kutimiza kikamilifu. Iyo waamr anabiye wa sallallahu alaihi wasallam ayyat fi hanifiyatihi. na akamumrishah mtume wake, kipenzi chake, awe ni mwenye kumfuata katika hanifia, katika upoheshaji wa Allah subhana wa ta'ala na kujepusha na kuabudiwa vyote asokuwa Allah subhana wa ta'ala, wamtahana Allah subhana wa ta'ala bidhabhi ibnihi. Na ndiye ambaye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa imtihani wa kumchinja mtoto wake fam tatala walamba amra allahi azza wa akawa ni mwenye kuitikia na kutekeleza amri ya allah subhanahu wa ta'ala amejisalimisha kikweli kwa allah subhanahu wa ta'ala wa asla sharifa na ndiye ambekuwa alivunja masanamu kwa mikono yake mitukufu ibrahim alayhi salam na mtume wetu sallallahu alayhi kadhalika kamfuata katika hilo wa shaddana kiruhu ala ahli shirk na akawa ni munyekuwakemea vikali ahli shirk ma hadhihi alfadail wa ghayriha juya fadla zote hizi na nyinginezo yahafu an yakaf fi shirk alladhi huwa ibadat ndiye mwenye kuogopa kuangukia ushirikina kuabudu masanam wa huwa adhamu shirk fama baluka bima duna hu na ushirikina mkubwa wadhania nini kuhusiana na vingineo ambavyokuwa viabudiwa kinyume na Allah subhana wa Ta'ala au madhambi mengine endapo Ibrahim alayhisallam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi pamoja na vyao vikubwa na wali juhudi walizozitoa katika kumpigania Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa akiogopa kuangukia kuabudu wasio kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala je walobakia yatakiwa nini kutoka kwao kwa dalilika يقول ابراهيم التيمي رحمه الله تعالى عليه ديポسا asem Ibrahim Taymi rahmatullahi alayhi kama ilivukuja katika tafsiri ya al-Imam Ibn Jarir wa man ya bala Ibrahim aya akasema Ibrahim Taymi wa junubni wa bani al akasema Ibrahim Taymi wa man ya bala nani munyiku salama kutokana na bala Ibrahim nani ambekuwa aona yuko katika amani kutokamana na balaa baada ya Ibrahim alayhisalam yeye ndiye ambekuwa mipigania na kusimamisha tauhid kisha baada ya hayo yote nam ni mwenye kuogopa asije akaabudu asio Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na vizi vyake Endapo huyo na hali yake ilikuwa vile jiwasokuwaya mimba biaula ni bora zaidi wawe ni mwenye kumliliya Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana awe ni mwenye kuepusha kutokana na kuagudia wa wasoku wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimatullah alayhi wa kadhalika asema Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi hadith Abi Sa'id al-Khudri khususan hadith ya Abi Sa'id qala Musa aliposema Musa alayhi al ni shean, mafunz kitu adhkuruka ndicho kitakachokuwa utajo na ukutajia. wa duuka bihi na ndicho ambacho kwa ni mwenye kukuomba nayo iwe ni dhikri na iwe ni dua qala ya Musa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ewe hey Musa kul sema la ilaha illa Allah sema la ilaha illa Allah hii ndio utajo na hii ndio dua ambokuwa utakuwa ukiomba na ukinitaja nayo موسى عليه السلام عم قال الشيخ محمد اكسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله تعالى في كتاب التوحيد كتابه التوحيد فيه ان الانبياء ketika ee hadith الصلاة والسلام alayhi wassalatu wassalam yahtajun alitambih ala fadl la ilaha illallah kadhalika wahitajia kutanabishwa juu fadl la ilaha illallah hapa Musa alayhi salam pamoja na kuwa alikuwa anajua la ilaha illa Allah lakini kuwa inayo fadhila ya jambo ambalokuwa inayo e, jawabu ya kila ambacho kuwa ankitaka amezingatia akatafuta nam akagafilika kuwa kunalo tamko ambaloakuwa akinitaja itakuwa ndiyo utaji wa Allah subhana wa taala alikuwa anataka ni mwenye kumdzukuru Allah subhana wa taala kwa utajio mzuri na alitaka au ni mwenye kumomba Allah subhana wa taala kwa dua ile kuwa nzuri ya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama sema la ilaha illa Allah. Kalimamboku Musa alayhi alikuwa kijua Walakin akatanabaiishwa kuwa hapo ndipo malengo yako yote. Kwa hivyo umma wote ni wenye kuhitajia kuijua akida tauhid, kuijua kikamilifu. Watakapolejua hilo basi yalo bakia amboku yana isibu umma yatakuwa ni yenye kurekebika fayajibu alayna an nehtamma bihadha al-amr aseema ash-shekh kuhtimisha rahmatullahi alayhi ni wajib jiyetu kuipa umuhimu jambo hili wa an timaman kabira na tuipe umuhimu mkubwa zaidi faida salima hadha al pindi itakaposalimika jambo hili fa ma akhafu ashad basi yatakayobakia yatakuwa ni mepesi na sahali yanayowasibu waislam yatakuwa ni mepesi na sahali kurekebishwa waidhimanu salamata ma ba'dahu min a'mal na matendo mengine ambokuo wanayafanya ya, ya wema yatakuwa yanabamana ya kuwa salama pindi atakapyoassis ta'sisambokuo ni madhubuti basi matendo yao ambokuo taunda juu yake yatakuwa niye dhamana ya kubakia Ama idha kana hadha al fasida ama msingi hino atakapokuwa ni fasib fala wala aw wala kabul basi matendo yote watakayofanya kuwa na manfa wala kuwa na salaha yoyote kwa maisha yao wala kabul na wala Allah subhanahu wa taala hata wakubalia chochote hii ndo maudhuu ambokuwa yatakiwa wanaduat wawe ni wenye kujishughulisha nayo zaidi ya mengineo hili wakijielimisha ilmu sahih na kai kazi kwa kwa kumpakesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu peke yake ikhlasan na wakawa na wanao wa na wenzao manyumbani na jamaa zao basi mengine katika jamii yatakuwa kurekebika wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan